Bueno, me dijo pirula batzuk hartu horaitu dela. Kultur pirula comen dire. Ahora ere ez dakit me dijo hace no de sueño. Ori randia Iraganastean Berako udalak plantan jarri duen Kultur Pilulak izeneko YouTubeen kanalaren bidez peitiren eman alias gozatzeko parada izan genuen eta bai Berako sortzaileak sustengatzeko sedeaz eta beraien lana plazaratzen segitu alizateko sortu du Berako udalak Kultur Pilulak izeneko ekimena. Ba hori buruz mintzatu zaigu Raul Iglesias Berako kultura teknikaria mai e, bueno, has creen coronavirus, alarma egoerak, herriko he rico putu programa zuztia eh entzuen baita de ostatu eta edo eta oleko zuztia ditu pues paketna, paketa eta va, ba, ¿es? Ordun bueno, seiatu gara eh beste gune baz sortzen ha da, baina beste gune asko diren planak eta beste lehio edo beste gune bat, kasutatik digitala, zer dut gara ire egiten. Orduan e, gure gure gure konturprogramazioa eten egiten zela, eta klar, gure erriko, erriko, erriko bine, gure sortai guztiek nola baiteko pabexa behar duten, e, di, euren didu hiturri guztiak e, jautzidea edo edut zute diru sarreradik, orduan gure zer dut gara programazioa bueno, eskalditzen, eta nolabain eh, formato formatu txikiko eh, saioak izan, baina, bueno, oan ikan programazioa, kultur programazio bat ezkentea. Eta, otagatik, bueno, kultur pilulak, azken binean lotu dugu alde batetik, pilula, pues, no tozi txikiko saioan dira da, formatu txikikoak, eta alde batetik, pues, lotu dugu pilula, bueno, pues, eh, tratamendu medikoa ekin, no, nahi bezalitzen nugu koronarioz kontua denakenean. Eh. Batetze delgurua da, bera herriko sortzailean lanak erakuste azaleratze edo edo zein artistentzako lekua izango da? Ez, eh, bakarek herrikoa. Baina nahi lugu zebaita izate izatea da, eh, espadu ezberdinekoak eh, pues, eh, laudeko azten zen peki, Um, urrengo, ur, urrengo tzilen, eh zurengo zurengo txileen maiatzaren online izan beltza eta leo pues le idaz le ke musika eta in solastugaramen balik ez dugu programazio o, osoa fin kategoria bai da kikolaba pues maiatzetako urtziletanik Arratxaldeko zeitan egonele ikus gai Kulturpilu e, Youtubeko kanalean Baustira lunetan bertso saio bat izanen Arratxaldeko zeitatiko iti Julen zelai eta ekin eta patxikaz zio Bertxolariekin eta gai hartzaile lanetan Ainoa larretxeariko Eta zunau Ez dago inoiz Ixinik Berran gabekoitzen mamuak narraz barrutik